Plaza de Nou Què tal? Bona tarda. Un dilluns més. Aquí tornem a estar, els Castellers de Mollet. Benvinguts a plaça 9, el programa que cada dilluns puntualment us porta a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la' l'FM, l'actualitat de la nostra colla, dels Castellers de Mollet. Ara encara encarada pràcticament a, a un més vista, que tenim la, la nostra diada i tots els esforços de, de la colla van en aquesta, en aquesta direcció. I també parlarem de l'actualitat de, del món casteller. Doncs, eh, la setmana passada hem tingut eh, actuacions eh, pràcticament tota la setmana, perquè com que hi havia festes a Tarragona i a Barcelona, hi ha hagut actuacions dilluns, dimarts, després tenim les del cap de setmana. I també parlarem, eh, farem una prèvia de, del que ve aquest cap de setmana, sobretot marcat el dissabte per la Diada del Mercadal, a Reus, on es veuran... Eh, cinc colles, eh, bueno, quatre de les colles grans, els xiquets de Reus que també volen fer, volen fer història en aquesta viada, doncs parlarem una miqueta aviam què és el que pretén fer cada, cada colla. I també eh, l'actualitat eh, de viada del, del diumenge eh, ens porta al concurset de, de Castells de Torredembarra, eh, l'últim concurset eh, de Torredembarra eh, de manera aïllada, perquè també, com comentarem a la segona part, doncs ja... Com venia, com es venia comentant, ja s'ha confirmat que a partir del, de l'any que ve s'integra dintre de, de la celebració del concurs de castells de, de Tarragona. Doncs eh, d'aquestes coses que parlarem i i més, farem una oretta de programa, arribarem fins a les 9 parlant de de castells. Eh, avui amb l'equip eh, amb... reduït, podríem dir. Sí, el mini avui equip. Tenim... Mm. tenim baixes de, de membres habituals d'aquest programa avui el Guadi no pot venir el Roger Parera tampoc, tampoc està aquí i el Garla que últimament també venia molt tampoc, tampoc pot, pot estar aquí doncs eh, els, que, els que som som els que presentarem ara que sí que farem el, el programa tenim el Joan Magomes que ja les es dit què tal bona tarda? Hola molt bona nit molt bé. Aquí ja, el... ja tot preparat l'ordinador encès les... Mm les línies obertes perquè la gent que vulgui comentar quelcom uh -huh. i, i em deixin treballar Aviam si, si algú que ens està sentint i eh, com que parlarem de la viada del Mercadal aviam si, per exemple, algú dels que s'està sentint s'atreveix a fer una porrada i més o menys que ja, quins per castells exemple, poden fer cada, cada colla Per exemple Doncs això ho comentarem més tard i també tinc aquí a la, a la meva dreta el Juan de, què tal, bona tarda Molt bon vespre a tothom aquí, repassant el, el guió, mirant la, les notícies, les actuacions... Sí, sí, mirant les notícies del món castellà, que són... que n'hi bastantes. Sí, i avui, avui que dic que avui que no hi ha el i tenim una notícia del Museu Casteller. Sí, sí. Es farà, es Tant o <ríe> d'hora sembla, sembla que sí, que, que ara la cosa ja va, ja va pel bon camí. Sí, sí. <ríe> Estan expropiant terrenys i tot. <ríe> Bé, doncs, eh, Eh, per acabar de presentar l'equip ens queda el Dani Padilla, que és el que porta els controls tècnics oh. i, i qui us parla amb BoRI I començarem, com sempre, repassant eh, o recordant els horaris d'assaig de, de, de la colla. Eh, tu mateix, quan Els horaris d'assaig de, de, de la colla són sí. els dimarts de 9 a de 8 a 10 i els divendres de 9 a 11, centre pel carrer Ferrocarril, aquí al centre cultural, centre cívic, l'ERA. Són assajos oberts i, com, com diem, eh, ara mateix estem eh, molt enfeinats mirant de, de, de fer la feina que hem de, que hem de portar bueno, a Diada i, bueno, i, i la resta de temporada que es queda, perquè no, no només fem tenim l'actuació de Diada, ens queden unes quantes actuacions eh, de cara a final de temporada. Crec recordar que són tres en Diada i després tenim un parell més després. I, sí. per tant, eh, són, són molts castells que hem, de, que hem de portar a plaça i hem de mirar de portar els millors que, castells que portem que podem. Eh, també hem de recordar que l'Escola de Gralles, que havia de començar aquest passat divendres, doncs per motius la, laborals de la, de la Gemma Rovira, doncs no, no pot començar més el dia 11 d'octubre. Bueno, no passat res, no? No, res que se el món. no, no, no. I... Continuem no, assajant. No. Ah, continuem assajant per això? Sí, un... igual, igual que quan no hi ha assaigs de, de castells a la colla hi ha assaigs de motivats, doncs quan no hi ha assaigs de gralles també també acostuma a haver... bé uh, assaigs de motivats de gralla. Això bé, a veure si aprenem a tocar el toc amb un bànum un... de gent bastant ample. Sí que no, que no hagin de, de dependre sempre de, de les mateixes dues o tres persones, jo seria correcte. bé donc eh, és, és, és un objectiu també de l'escola, aviat sí, sí, si, sí. aviat si ho ja ho va si assolir, igual és, és com allò no? eh, quan comença la temporada tens un, uns objectius que que que preveus fer o que vols fer i alguns s'assoleixen, altres no, i l'altre ens continua treballant per assolir-los. Sí. Doncs aquest continuem treballant per assolir-lo. Sí, igual que sempre hi ha objectius que sí, es compleixen sí. i que es porten a terme, i han anat altres que no, o sigui que, però que pot quedar pendent per l'any que ve. Bueno, el més aviat que es, que es pugui. <laughs> Hem de repassar també les reunions de la Junta i de la tècnica, Joan. Ma. La Junta es reuneix quincenalment cada dimecres, de, de 8 a 10... 11, 12, 1... Normalment una? de 8 a 10. Fins a la 1 heu arribat a fer alguna no, reunió? No, però eh? fins a quarts de 12 sí. A de la faranya. No. <ríe> vale, doncs quincenèlment, demà passat toca Junta eh, i les reunions de... De, tècnica. de Tècnica són cada divendres de 8 a 9. Mm. També, com recordem sempre, aquestes reunions, tant la de Junta com la de Tècnica, són obertes a qualsevol membre de la colla per que, tingui alguna, que tingui alguna cosa a dir, alguna cosa a comentar. I, doncs, eh, bueno, doncs mira la fer entre tots un, una bona feina. Exactament. Que és el que, és el que volem tots, que la, que la colla surti endavant i fem el, el millor possible. Uh, hem de recordar també a la presentació del programa als telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Tenim eh, dos, bàsicament, el mòbil, que és el que porta el Dani Contreras, el Garlac, que és el 615-384-482, i també, si voleu... Eh, trucar al fix i deixar un missatge al contestador o mirar en el moment que, que hi hagi algú de la Junta de la Tècnica al despatx que us contesti, el telèfon és el 93 579 41 16. El que sortirà normalment en aquest telèfon és el contestador automàtic, però eh, com a mínim un cop per setmana es repassen tots aquests missatges i si hi ha alguna cosa, doncs, es en, ens posem en contacte amb, amb qui ha trucat. Eh, hem de recordar també la, a internet la nostra pàgina web Sí, castellersdemollet.cat El correu el electrònic correu Info arroba castellersdemollet.cat I, I si voleu participar en directe uh... podeu -ho, ho podeu fer a al telèfon al 93 570 68 Només si truqueu dilluns a la tarda 17 al matí no troqueu que no és directe <ríe> I també ho podeu fer, -ho, ho podeu fer per, per Facebook a castellersdemollet i per Twitter castellemollet mm. També aquest programa s'emet en directe, com ha dit el Joan, cada dilluns a 8 a 9 del vespre a la sintonia de Ràdio Molleta 96.3 de l FM i s'emet en repetició els dissabtes 11:30 a 12.30. 12 I també teniu la possibilitat d'escoltar el programa mitjançant el podcast, que és la gravació d'aquest programa, que posarem tan aviat com puguem. Això depèn de, de com va la setmana. Per exemple, la setmana passada van fer un dos per un. Uh -huh. van posar... El, el d'anterior setmana que no s'havia posat i el, i el de l'altre. I hem, hem rebut algun, algun missatge d'agraïment de, de, de recordar-nos de posar també el de l'altre programa. O sigui sí, que... hi ha gent que, pels motius que siguin, només es poden seguir metgències aquest podcast. Mm. Doncs, eh, per tota aquesta gent, eh, farem el programa i entrem en matèria parlant de les coses de casa. Bé, doncs eh, comencem les coses de casa. L'actualitat de la colla, com dèiem, està centrada en els eh, assajos que, que tenim cada dimarts i cada divendres, que estan, eh, estan destinats a, a portar els millors castells possibles a, a Diada. Tenim, aviam si podem assolir l'objectiu de, de, de tornar a fer castells de set, descarregar castells de set, i tantes vegades com puguem abans de final de temporada, doncs millor, i si podem fer en lloc d'un castell de set poder fer dos, doncs ja seria el, el màxim. I, encara tot això estan fent els, els assajos, que bueno, evolucionen com ha de ser, una miqueta de d'assistència, per tant, eh, és important remarcar a la gent la importància de venir ara, que queda pràcticament més, més i més de temporada, doncs eh, de donar el, donar el màxim i i mirar, de, i mirar de venir els assajos. Ja sabem que ara ja ha començat l'activitat la, de la canalla, tenen l'escola, els que estudien també comencen i, i és una mica més complicat, però hem de, de mirar entre tots de, de, fer, de fer aquest esforç. Eh... Tenim eh, alguna cosa més per comentar. Per exemple, que ahir sortia es penja el podcast, al bueno, Facebook he vist l'entrevista l'altre dia del Posa't les Piles del, del, sí. del Gatla, que està, està penjada i, i també com els diversos enllaços. Cada cop que tenim alguna cosa destacada que parla de nosaltres, a, tant a la premsa com a ràdio, no pengem, pengem l'enllaç al, sí, sí, sí. al Facebook. Eh... I què més tenim? Eh, repassar les, les properes actuacions que tenim, el calendari que, que ens ve fins a diada. M'agradaria, abans de canviar de tema, recordar a la gent que tenim assajos, assajos importants, que és el que tenim la diada aquí a la vora, i hem baixat una mica això de no tenir actuació a cap de setmana, rere cap de setmana, mm, a fer que la gent baixi una mica a la guàrdia, i ja passa, eh? A vegades... Mm, i no tenim tres durant tres cap de setmana no teníem actuació, la la setmana passada, aquesta i em sembla que no. La propera. I la propera, no? Mm -hmm. Mm -hmm. I, I això fa que la tècnica també, pues, mm, no tingui tanta tanta gent per per continuar fent els ensaios com com per arribar a una diada una mica digna després de, de la pujada que hem tingut. Llavors, és d'aquí una, una, una crida, no?, a la gent de, mm. de, de la colla, que, que faci un cop d'empenta ja fins a final de temporada, que ens queden quatre actuacions per acabar temporada, per, mm. i, i fa falta, fa falta. Jo el divendres passa vaig juntar una, una mica mm. aquesta manca de gent per, per acabar de fer les proves que ells tenien en cartera, no? Mm -hmm. I Recordem és important, això és important, eh? el... que no, no, no deixem demà aquesta, aquesta assistència, perquè és la que farà, o si sigui, tots anem amb una, com ells, pues, la que farà que quan arribi diada pues, tinguem sí, sí, la millor de la temporada. Mm. Recordem això que s'està assajant, estem assajant la, la torre, que és un castell que ara ja, ja hem descarregat un parell de vegades aquesta temporada, que ho tenim, ho tenim consolidat. Continuem assajant el 4 de 7 eh, per mirar de, de descarregar el, el segon el més aviat possible i també se'n treballant el 3 de 7 i continuem com sempre també treballant les estructures del de, de 5, de 5 i de 7, el 3 amb agull, el 4 amb agulla i fins i tot s'estan fent proves de, de diferents eh, troncs de, de pilar. Sí, bueno, pilar s'estan fent, fent durant tot l'any, no? Sí, Són, sí. Tècnicament però vaja que hem... Que més que res que fa falta molta, molta tècnica i molta canya encara amb el 5 de 6, amb el 7 de 6, amb el 3 de 7, amb el 4 de 7 ja que, no hi ha que deixar-lo de banda, mm. I, i, i amb aquest objectiu que tenen els de la tècnica doncs és necessitar el recolzament de la gent. Doncs que, que David, eh, que, que vingueu als, als assajos, recordem el que dèiem, el calendari de les properes actuacions, aquest cap de setmana no tenim, i el proper, el dia 12 d'octubre, el dissabte, que és el dia del Pilar. El dia del Pilar. El el dia del Pilar. El, com va dir el guany l'altre dia, nosaltres, com que som castellers, celebrem el dia del Pilar. Exactament. Actuarem a Sant Feliu de Llobregat el dissabte a la tarda, eh, dintre del, de la festa major de, de Sant Feliu, i actuarem amb els eh, castellers de Sant Feliu i els carallots de Sant Vicenç dels Horts, una colla de les que estan en formació i que, per tant, serà la primera vegada que, que actuem amb aquesta colla. Ja després d'aquesta actuació, per l'altre cap de setmana, el dia 19, 17, 19 i diumenge 20, marxem tot el cap de setmana i ens anirem a Baó per actuar amb els eh, castellers del Riberal i crec recordar que va dir el Garla que els Pallagos del Conflent, un sí. altre de la colla de de nova creació allà de la, de la Catalunya Nord. Catalunya Sabem exacte. si, quan actuem a Sant Feliu, aquesta cosa que dius que està crea en creació o que està en formació, ha, ha tingut alguna actuació ja? Ha actuat en algun lloc ja o no? És? Mm, jo he vist avui, mirant els resultats, no he trobat cap, cap dada, però igual és... Eh... No, sí, no, no com... vol dir que no hagin actuat, és que si no, jo aquesta tarda, en el temps que, he, que he estat mirant, no, no he trobat. Però suposo que alguna, alguna cosa hauran fet abans. Sí, no, no, no, era per saber que no sé, ah. no tinc dades d'aquesta gent. Igual que també de la, quan anem a Baó hi ha una altra colla, que també és de les que estan en formació, uh -huh. que també actuarem amb ells, no?, sí. que és el que tu has comentat. El mm, que no se se, se... se sap ja si actuarem dissabte o diumenge. Es parlava de que s'actuava dissabte. Però al final em sembla que va dir el Carles de que van concretar mm, diumenge. No ho sé ja. Sí que es va parlar que en comptes de com tot el diumenge ho farem tot al cap de, dissabte... de setmana ja tenís, no? Em arreglem perquè és uns la gent i si tuem dissapta o tuem diumenge. l'última notícia és que es actua dissapta i tenim diumenge més relaxat. Pues mira, jo la última que tinc és de diumenge. Sí. <laughs> o sigui bueno, bueno, la corroborarem de cara a la setmana que veig, que tenim temps. Ben, el que sí que, com diem, diem com parlem de davall, esperem no tenir tan bé com la passat. Jo crec que no, no tindrem aquesta mala sort, no? Bueno, allà bufa el vent... Allà es tramuntana i està tot obert. Verd. No sé. Difícil que no bufi, però bueno, ja ho veurem. Bueno, jo, com, a mínim, com a mínim que no bufi amb la intensitat que bufava l'any la, passat. Sí, seria de doncs rei. Com agafa aquesta tramuntana forta de... Jo crec que no... va passar tot l'aire, tot l'any va passar per allà, perquè cap de setmana. Sí. I després, eh, com deia, en sortim 19 i 20 d'octubre a Baó... I el 26 i 27 eh, tenim el cap de setmana de, de la nostra diada. Aquí. Que, que aquest any sí que la tenim a la data habitual, la data habitual de, del nostre aniversari. Mm. Que és que l'últim cap de setmana d'octubre, amb moltes activitats amb les quals està treballant la, la Junta i, i la tècnia que ja té... S'està fent feina, però això no sé si, si encara podem desvetllar alguna cosa o millor deixar-ho no, no. i, i concretar-ho. De moment no es pot despatjar res. És <ríe> eh, sorpresa absoluta. L'únic que tindrem la, la visita, que ens retornaran la, la visita dels castellers del Riberal. Sí, l'any que, que no varen no no, poder venir per no. la pluja. Aquest any, si no plou, evidentment, doncs sí, ja tindrem la seva visita. I bé... Puf, Poques coses més, però són coses que ja sabien, no. De, de les batlles sorpreses, cap ni una. I l'actuació castellera el diumenge eh, tenim... Eh, era, és, és que no, no m'he apuntat quines colles s'actuïen. El la vigília, em sembla que venen, actuem amb ells, sí. l'actuació la, que, vul, que vulgui fer la colla, i em sembla que també venen algun grup més, eh? En, sí, ara ho, ara ho busco. Venen un, un grup de gitanes de Martorelles, també fent-se companyia. Martín, sí. És, no? sí, sí, sí, sí. I estan mirant que vingui una altra cosa també, d'una altra, altra activitat popular també. De... Sí, es volia fer o bastoners o... O falcons. O falcons, però el tema realment tampoc no sé com va. No és que no mm. ho volgui desvetjar. Està en l'aire encara. Mm. Suposo que les pròximes setmanes nirem concretant, tal i com vagin contractant la, la Junta i... Sí. El, el tipus d'activitat, però nirem en el corrent d'algun... Perèrem confirmat que s'actua finalment el diumenge. Ah, vaó, ah, no? Sí. sí, és que jo tenia entès que al final era... No sé si actuarem amb ells o no, amb la colla nova, perquè aquesta nova... Com m'has dit que es deia la nova colla? Els pallagos del conflent. Ah, els de pallagos conflent. Tenien una dat, el diumenge el tenien ocupat i si volíem actuar just tots tenien que ser dissabte. -ho. El que passa que al final no sé com, com han quedat ells. La Junta no sé com ha quedat com ha acabat mm. d'organitzar-ho. Mm -hmm. Actuem diumenge. No sé si el, el dissabte faran el que l'any passat, algun Vila, algun correfoc i això... Sí, segurament. Amb una mica de festa sí, i després... Seus, bueno, no sé si convidaran també a... Ho diré, als, als bastoners de Vilafranca com l'any passat. El eh, passat era el Vall dels Pastorets. Els va... de el Pastorets, sí, El Vall dels Pastorets de Vilafranca. Franca era. Vale, no sé si estaran també convidats aquest any, eh, però bueno, imagino que sí, que serà... Correfoc, alguna acti activitat que facin ells, eh, capgrossos, unes geganters, no ho tinc ni idea, realment. Tampoc no sé quina és la seva... Mm. La, la, la, el que tenen de... ells previstos. Agafen tot el tipus de cultura catalana, eh? O sigui, mm -hmm. ho amb tot, la mateixa... Sí, sí, no, o sí, sigui, que, que la, la que mateixa associació... Que ho tenen, que aquesta associació ho té, sí, el tema és que no sabem què em faran, realment. Mm. El uh, cas que serà un cap de setmana, suposo, que, complet d'activitats i de... mm. i anar passant-s'ho bé. Sí, és el que dèiem sí, sí. l'altre dia. D'una banda, fem una activitat castellera, o sigui, una actuació castellera, però també ho convalidem, diguem-ne, amb les... Amb... Amb... Sí, amb una convivència. Una convivència, sí, allò que no tenim des de fa un pare d'any, ja. Mhm. En minicolònies. Unes minicolònies. <ríe> bueno, és, a, és una manera de, més de, de fer colla. També hem de, hem de vigilar amb l'activitat que tinguem, no, no prendre mal, que la setmana següent tindrem, tindrem diada, i aquí sí que és on hem de, de donar el nostre avui millor de, de cadascú. Sí, val a dir també que si tenim l'actuació diumenge, hi ha que fer un punt, una mica de reflexió a l'hora de sortir de festa el dissabte, perquè el diumenge hi ha que estar una mica sencer. Això també... Sí, més... Això serà complicat, eh? Serà complexa. Ells porten un altre tipus d'horari i... No, no, no, passat, no, passat, no, no passat nosaltres portem un altre tipus de, de sistema. L'actuació era a les 11 del matí. Bueno, perquè... Sí, i suposo que serà el mateix, més o menys. Mm. I ens sembla que la van allargar per nosaltres, perquè, clar, o sigui, nosaltres estàvem acostumats a... Sí, clar. A actuar una mica més tard. Però, vaja, que no, jo em referia a que... Si hi ha festa, doncs pues, naturalment la gent surt i i va dormir tard, i una mica carregat, i llavors el diumenge hi ha que fer castells. I hi ha que fer lo el millor que tinguem, vaja. Bé, doncs, eh, jo crec que de tema de coses de casa hi ha ja poca cosa més hem de comentar, si no hi, ha, no hi ha cap comentari que ens deixi ningú. Bé, Roger Parera diu que ens escolta, tot i que no pot venir, i ja ha fet la seva porra. Ahà, ah sobre... El, sobre... Um, la, la, la, diada, la, la Diada del Mercadal. De Mercada, la Diada del Mercadal, de dissabte... Ah, a, vale, que és el, el dissabte que ve. Sí, sí, és aquest dissabte. Bueno, a la segona part del programa comentem. No ja. Sí, sí, ara parlarem de... A la segona part eh, parlarem de les, del món casteller i farem... Encara tenim una miqueta de temps abans del descans, comentarem a gran estret de què parlarem a la segona part, que així la, la gent eh, es quedi... Eh, hem de comentar, eh, l'ordre d'actuació del Mercadal. Eh, una notícia relacionada amb el castells i loteria. I? Loteria. La loteria? Però la loteria nostra no, no? no, no la nostra no. Loteria de Catalunya i el món castellí. Oh, bueno. El concurset de Torredembarra, que també és aquest diumenge. Tenim... Eh, la, la tan anunciada notícia del Museu, Museu Casteller de Valls. Eh, també tenim eh, la Diada de la Hispanitat, que ha fet servir una, una associació, una imatge castellera, per anunciar la seva activitat. Eh, I Nova Colla Castellera a Santa Coloma. Això sí és... I també parlarem del document Si ens dona temps, també del documental de dels eh, castellers de Sants eh, i la seva campanya per eh, per poder finançar-lo mitjançant el micromecenatge i també comentarem doncs, els, les actuacions castelleres d'aquesta setmana, l'actuació de, la, de la Mercè a Barcelona, la diada de, de Tarragona amb els piles caminats eh, i, i més coses. Tot això a la segona part. Uh, si un cas... Eh, ens queda un minut, no sé què veieu abans de posar la música. Doncs eh, això, animar la gent a que, igual que ha fet el Roger Perera, ens deixin la seva, la seva porra, de Quins Castells faran les colles participants a, a l'actuació la, del Mercadal. Recordem, Xiquets de Reus, eh, Jove de Tarragona, Capgrossos de Mataró, la Bella de Valls i els Castellers de Vilafranca que prometen una actuació d'alta tensió, de bons castells, i jo crec que, que fins i tot eh, també, també promet llenya, perquè algun, algun pot ser que, que faci més del que, del que hauria de fer en una actuació i, i podem veure alguna llenya. Però si no veiem llenya i veiem grans castells, doncs serà, serà molt millor. I ara, doncs, eh, de tot això parlem a la segona part, al món casteller i ara, doncs, hem triat una cançó per acabar la, la primera part una cançó d'un un grup que ara mateix podria dir que és el meu grup favorit del moment, són els Blaumut que els van veure fa un, fa un temps en, en concert i ens van encantar sí, sí. tothom deu conèixer la cançó de bicicletes, la cançó de pa amb i sal i avui posarem una altra, que es diu 100, grau, 100 graus centígrads Calcular. Adeu. Quantes voltes fa el ventilador, quants cops m'has tornat a preguntar el mateix. si no s'escolta. Per què els pols són diferents? Per què aquest gat em dóna voltes? La meva llum intermitent. Per què el rellotge no descompta? Per tu creus que jo no crec? Si que un moment no és una estona i que els teus peus és sempre hivern. L'aire crema més enllà dels centraus. Un paisatge amb una porta i massa claus. na na na na na Perquè els camins van cap a Roma, per no pesen els secrets? Per què les plantes no responen quan els pregunto si estan bé? Per el meu cor és sempre en obres? Per què no creus el que no veus? Per què el meu pols ràpid quan tu t'estires sobre el meu? La Fins demà! Estou escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet.